Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan makan dan minum kepada kita kemudian Nabi SAW melarang kita bernapas ketika minum dan seterusnya lihat kita berhajat kepada hadis sepanjang nafas-nafas kita lebih berhajat daripada makanan dan minuman karena seseorang itu makan dan minum dapat dihitung dengan jari dalam sehari semalam tapi ayatmu khususnya hadith al-Nabawi sepanjang nafas kita kerana itu Sufyan al-Tawri bersama para ulama mengatakan tidak ada yang lebih utama dari dari mereka inilah Al-Hafid tadi mengeluarkan perkataan yang sama besar sekali Beshir bin Hadith mengatakan La'alamu ala wajhi al-ard amalan abdalu min talabil ilmi wal hadis." Liman yattaqallah wa husnat niyyatuhu fihi Saya tidak mengetahui sesuatu amal di permukaan bumi ini yang lebih utama dari menuntut hadis, mempelajari hadis, mempelajari menuntut ilmu dan hadis. Liman yattaqallah bagi orang yang bertakwa kepada Allah وحسنت نيته فيه نين يبنى بايت إخلاص نين لله قرر الله ما ماخذ يمنفر كان جرم يمزان قتال بيشير بن حالي وأما أنا أدب زايا فأستغفر الله من كل خطوة من خطوة Kutautu dihi, adakah saya fa'astabtir Allah? Saya mohon ampun kepada Allah. Tawadzunya beliau, walaupun beliau imam berkata Wakil bin Jarrah, yang ada dua tabiin, lola aln al Afdal u'ndi min al-tasbih ma haddathu. Kalau sekiranya hadis tidak lebih utama di sisiku dari mengucapkan tasbih, tentu saya tidak akan membacakan hadis. Lawan an al-hadis. Abduru'undi menurut minat asli, mahadakku. Karena ibadah itu bertingkat, berlebih kurang. Ada yang sama terajatnya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Di antara ilmu yang fardu kifayah. Yang tinggi, yang lebih abad dari tasmi, dari saun, dari salat sunnah, al hadith al nabiwi. Sehingga ini para imam yang mengatakan, sehingga para muda-muda seperti waki bin jar bin jarrah, subyed al thawri, al shabi. Al-Limam Ahmad bin Hanbal Dan lain-lain mengatakan seperti itu Al-Limam Ahmad bin Hanbal Al-Qurna Hitania Ya Aba Abdillah Ayuhu ma'ahab ilayka mana yang mengkawul bersukai? Orang yang mengetuk Hadis atau yang sahur dan beribadat. Seseorang mencatat Hadis, menulis Hadis, mempelajari Hadis, atau dia sahur sunat atau dia salat sunat. Kata yang ketuk Hadis. Lalu ditanya, 'Famin aina fadzalta kitab al-Hadis? Al saum dan salat dari mana? Ya, dari mana dasar yang kau mengatakan bahwa mencatat hadis, menulis hadis, mempelajari hadis lebih utama dari saum dan salat sunat? Qala beliau menjawab: Lihatlah, ya Qulqain, agar seseorang tidak mengatakan nanti kalau dia tidak tahu hadis maka dia akan mengatakan ketika dia melihat satu kaum mengamalkan sesuatu lalu dia mengikutinya inni ra'aitu qawman ala syait fatta ba'tuhum apa jahil dengan mempelajari hadis dengan mendengarkan hadis dengan duduk di majlis hadis seseorang akan mengetahui sunnah nabi Sallallahu SAW mana yang hak mana yang batil maka kalau dia salat, maka salatnya pun sunnah kalau dia sawum, maka sawumnya pun sunnah kalau dia tasmih, zikir, maka zikirnya pun sunnah ini hikmah yang sangat dalam ketika para imam mengatakan lebih afdal membaca, menulis hadis dari tasmih dari salat tatawuh, dari sawum tatawuh disingkap oleh Imam Ahmad li'alla yakulu qailun Agar seseorang tidak mengatakan ini roay itu kaum anda Saya menyaksikan melihat satu kaum mengamalkan sesuatu. Fatwa kaum, lalu saya mengikutinya. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kaum Muslimin. Mereka melihat satu kaum mengamalkan sesuatu. Padahal amalnya bertentangan dengan Islam, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Islam, lalu dia mengikutinya, maka terjadilah kerusakan pada dirinya. Luar biasa. Lihatlah ya, kulo kailun. Agar seseorang jangan mengatakan nanti saya melihat satu kaum ada shay, ada shay ini yani amal. Fatbah ketua umno saya ikuti. Tapi jahil dengan kebodohannya tertipu. dia melihat kelompok-kelompok sesat dia ikut dia melihat ajaran-ajaran tertentu dia ikut kenapa? karena dia tidak pernah mendengar hadis karena dia tidak pernah duduk di majelis hadis Karena dia tidak pernah membaca hadis luar biasa hadisin lihat kali ini dialog Imam Ahmad dengan Tsara Wahai Abu Abdullah mana yang kau lebih sukai seseorang itu mencatat mempelajari hadis atau saum atau salat beliau mengatakan yaktubul hadis kalau sekarang kita tidak mencatat lagi buku-bukunya sudah lengkap di hadapan kita. Tinggal duduk di majelis hadis, diajarkan ini maknanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu mencatat dari fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. <coughs> berkata al-imam al-khatib al-bagdari di kitab ini syarabu ashabi al-hadith kemuliaan ahlul hadith kultu saya mengatakan talabul hadith pihadis zaman abdalu min sa'iri anwa'id tatawu mempelajari Hadis pada zaman ini zaman beliau Beliau hidup di abad kelima Berarti sepuluh abad yang mulai Beliau lahir Di apa, Akhir abad keempat Hidup di abad kelima